А обручка і татів перстень сиділи на пальцях так туго, що жоден злодюга б не міг зняти, хіба разом з пальцем. Іще б добути до кінця тиждень, а там декретна відпустка. Не хочеться вже ні занять, ні студентів, ні їхніх оцінок. Спати хочеться. Отак От би влаштуватись на зручному ліжку, обкластися подушками, щоб ніде не муляло, і читати оті червоні томи дюма по вісімдесят восьмому разу. І нічого про війну, жодних детективів, тільки кохання, графині, мушкетери, тільки лагідне і чисте. За такими непедагогічними міркуваннями застала Софію улюблена підгрупа на чолі з зеком. «Софія Андріївна, до пологової зали, будь ласка!» Важко підвівшись, Софія сховала єдине, що залишилося таким, як раніше, волосся під шапочку і помаленьку повагом пішла на голос роділлі, яка репетувала, ніби її ріжуть. «Софія Андріївна, треба зробити амніотомію», – неспокійно повела носом Каркара. «І справді, зовсім скоро мала народитися дитинка, а води ще не відійшли, навіть видно було тонку оболонку, а за нею навколоплідну рідину». Амніотомія – це так тільки красиво і довго називається. Насправді варто легенько голочкою або навіть пальцем штрикнути, щоб ця плівочка розірвалася, мов повітряна кулька, і випустила води. А за ними й дитину. Та Софія вирішила зробити все за правилами. Одягла стерильні рукавички, взяла стерильну довгу голку, щоб показати студентам, як слід правильно виконувати маніпуляцію. Жінка поводилася неспокійно. Треба чи не треба, відчайдушно вирещала, аж закладала у вухах, металася в ліжку, замість того, щоб слухатися акушерки». «Будь ласка, полежте хвилю спокійно. Я проколю оболонки і випущу води. Ви одразу народите, це не боляче». «Всі кажуть, що не боляче», – заволала жінка, побачивши в руках Софії голку. Відтак заверещала ще голосніше, і щосилисту сонула її ногою просто в живіт. Сто свічок засвітилися Софії перед очима і враз згасли. За хвилину, коли відчуття повернулися до неї із тих високостей, де літали собі осібнові від тіла, Софія побачила стурбоване обличчя каркари, що схилилася над нею. І відчула сильний тупій біль у місці удару. А кушерка метушилася, щось вводила у вену. А Софією поволі опанував дикий страх, холодне, тваринне почуття вхопило її кістлявими пазурами, крижаними струмками розтеклося по спині, жаром обсипало обличчя. Вона не відчувала рухів дитини. Тільки біль, який штрикав сотнею голок, то розсипався гарячими іскрами, то зникав. Тільки біль. Думки гарячково гортали сторінки підручника. Що робити? А там у підручниках не було нічого про таке. Підручник не передбачав, що вагітних битимуть ногами у живіт. Він тільки холодно констатував, що результатом такого удару може бути передчасне відшарування плаценти.